Leo siku ya Jumapili tarehe saba, Novemba tisa. kichwa cha somo la leo ni hiki hapa Vio vya Biblia na seminari huondoa ufunguo kwa maarifa ya Mungu Vyuo vya biblia na seminari vinaondoa ufunguo kwa maarifa ya Mungu. Eh hem tuanze kwa kwa maandiko. Tuende katika kitabu cha Luka mlango ule wa 11. Luka 11 tusome mstari wa hamsini na, na mbili Anasema hivi Ole wenu eny wana sheria kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa wenyewe hamkuingia wala wale waliokuwa wakiingia mmewazuia hapa Yesu anaongea na watu ambao wametoka seminari wametoka kwenye vyuo ni wanasheria wa sheria ya Mungu na ukisoma katika King James anawaita nama watoto watulie anawaita doctors of the law ni wasomi waliopewa degree utasikia kuna mchungaji anaphiD redaktari wa farusafa, na anaongea watu ndo wanasikia lakini Yesu anawaambia ole wenu eh, kwa sababu mmeondoa ufunguo wa maarifa na kwa jinsi hiyo ninyi wenye hiyo elimu ya sheria ya neno la Mungu mlioisomea kwenye hiyo vyo masao vionii ndipo wanakotoa wana sheria wa neno la Mungu eh ninyi wenyewe hamwingii mbinguni na hawa mnaoahubiria naomba ile chupa. Na hawa mnao ahubiria hawafanyi nini? Hawaingii kama ilivyokuwa wakati wa Yesu ndivyo ilivyokuwa hata sasa. Unapotukwsema sasa somo hili makusudi yake hasa ni lazima tunapojifunza somo la, mungu, la, la la kwenye eneo la Mungu azimalewa na makusudi ya kutujenga sehemu fulani. Niko lengo la somo hili ni kuwa amsha wa Kristo kuangalia ni wapi wanapata ufunguo wa maarifa ya Mungu je hawa kwa somo sasa hivi makanisa watu wanaenda kuhubiri wako ametoka kwenye either kwenye fa, kwenye, kwenye seminari fulani au kwenye vyo vya biblia na wamepewa makaratasi kwamba wamefaulu sasa kulingana na Yesu na tutaona kwa maandiko mengi. Hawa watu wanakuja na wanaondoa ufunguo wa ufahamu wa maarifa ya Mungu na matokeo yake wao kwa sababu tayari hawana ule ufunguo wa maarifa hawaingii mbinguni. Na hawa wanaohubilia nao hawaingii. Sasa wewe unayesikiliza inawezekana ukawa una mpango wa chuoni lakini angalia yule anayekupa mahubili anayekufundisha ametokea wapi ni, ni, ni, ni msomi wa sheria ya Mungu ni, ni zao la seminari na na vyo kuona kwamba ni kitu kimoja na matokeo yake ni yale yale kwamba hakuna ufunguo wa ufahamu wa elimu ya Mungu wa maarifa ya Mungu watu wanapelekwa kwenye maangamizi. Tunaendea katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4. Kanisa, kanisa wakati tunaenda pale nitataeleza mambo machache. Kanisa limejengwa juu, kanisa la leo, makanisa yanatakiwa yajenge juu ya vitu viwili. Kwanza msingi mkubwa kabisa, msingi mkubwa ni Kristo. Kwa hiyo ya, ya enende na Kristo alichofanya na alichofundisha. Pili ya enende sambamba na mitume. Kwa saa anasema Nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba huu akijisema lakini anasema na wewe Petro na mitume wengine. Anasema kanisa leo tumejiko kwa jinsi ya mitume na mitume ndio waleta hii habari. Sasa tuone. Hawa wahubiri wanaoenda na kuwa walimu wa sheria na kwenda viuni na kuja na makaratasi ndivyo Kristo fanya Tuone kwa maandiko. Ndivyo mitume walivyofanya? Twende katika kitabu cha matendo ya mitume. Tumeona kwamba kwanza matokeo yake ni Tuanze na matokeo tanguje kwa tena. Matendo ya mitume mlango ule wa nne, unasikia fulani ame, nai, metoka, chocha, yadiyo, nin, nin, nin. siyo hizi tutakuja kuleona baadaye kwa maelezo zaidi. Ame sasa hivi tulikuwa naye lakini ametoka ameenda kusoma chuo cha Biblia. Tutakuja kuona matokeo yanayotoka pale yale ni nini? Sio yale tu ya kunyima watu ufungua, wa ufahamu. Na ukisikia Yesu ameonya kitu, ni mizuri tu ukikubali. Hata kama anayekisema mkini, labda humwamini anasema hivi katika kitabu cha matendo ya mitume tuone mitume ambao kanisa limejengwa juu yao wajenzi juu ya mwamba ambao ni Kristo mitume tumesema kanisa linatakiwa lichukue mfano katika sehemu kwa Kristo kwanza pili kwa mitume wale 12 11 kutoa wale na paulo alikuja baadaye mstari wa kumi na tatu matendo ya mitume mlango wa 4 mlango wa 4 mstari wa, wa, wa kumi na tatu tuone anasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana hao ni nani ni mitume Petro na Yohana ni nani Ni mitume na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu wasio na maarifa hivyo ni vipimo vya duniani Petro na mitume walikuwa hawana elimu hawana maarifa wasio wakastaajabu waka ya kuwa, ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu hawa watu hawakuwa na vyeti vya seminari, hawakuwa na na vyeti vya chuo walichofanya walikuwa na Yesu wewe ukaniambia kwamba kuna kanisa linalotakiwa lijengwe ambapo Petro hayo na Yohana Okay kanisa nimejewa kinyume na Petro Yohana ujue ni kanisa la uongo Petro okay. alikuwa hana elimu hiyo inayoitwa ya sasa. Okay, tuyo kuona baadaye watu wanakuambia wakati huo elimu walikuwa haipo, tuja kuona kulikuwa kuna madaktari, washeretona. Lakini hatufika huko. Kwanza tumalize hoja kwamba e, msingi wa hoja ni kwamba Yesu mitume na hata manabii wote oh, kila Musa hakuna aliyekwenda kwenye chuo kimoja wapo na vile kuepo Wote hata mmoja Tumeanza kumwona Petro na Yohana na mitume wengine Twende katika kitabu cha Yohana ulikuwa katika matendo mitume naenda kushoto utakuta kitabu cha Yohana mlango wa saba, mstari ule wa 14 Biblia nasema hivi hata ikawa katikati ya siku kuu Yesu alikuwa ya kuingia hekaluni akafundisha alikuwa mwalimu anafundisha akaanza kucheza wakafurahi hapana akaanza ku, ku, ku, ku, kusisimka hapana akaanza kufundisha kama tunataka kusimama na Mungu tufanye kama alivyofanya Yesu tuanze kufundisha akaanza kufundisha mstari wa 15 Wayahudi, wayahudi ndio walokole leo. Ndio watu wa Mungu. Wayahudi wakastaajabu wakisema, "Amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma?" Huyu anahubirija hajaenda chuo. Muone hajaenda seminari, haja soma falsafa na saikolojia ya kanisa? Huyo ni Yesu. Yohana mlangu wa saba, tumesoma misali wa 14 na wa 15. Sasa tunaona wajenzi wa kanisa wote hakuna aliyeenda kusoma hayo. Makanisa yamepata wapi kupeleka kwenda kusoma mifumo ya ulimwengu kuileta kanisani? Kesho na kile kutwa vitu ambavyo sivyo kwa sababu walifundishwa na dunia. Nadhani kwa mistari hii miwili tunaweza kuchukua tuka maandiko tukaondoka. Kama Yesu tumeona alichokifanya, mitume tumeona alichokifanya, tunahitaji ushuhudi mwingine. Tunahitaji ushuhidi wa nani mwingine. Lakini tumeona kwamba sio kwamba kila mtu atasimama afundishe. Tuaona hawa walikuwa na Yesu. Ukitaka kufundisha kaa na Yesu, Yesu ni nani? Ni neno ya Mungu. Biblia inasema hapo mwanzo kwepo neno na neno alikuwa Mungu. Na neno akakaa kwetu ni Yesu. Kana neno. Unakwambia mtu ameenda chuoni, unamuliza hata mtiririko wa vitabu vya Biblia hajui. Lakini anasema ametoka chuoni ana cheti akifika pale anaanza ku, kuwarusha na vitambaa vitambaa na, na masadaka na, fa, na filosofi za dunia falsafa na, na, na, na, na saikolojia za uongo na haki za binadamu na haki za watoto na haki za wanawake hizo mbavyo zimeko kwenye biblia alafu watu wanaona ni sawa tu mtu amekufunga kamba anakupeleka machinjioni unakubali tu Sababu kama hawamfuati Kristo alichofanya, hawafati mitume, niambie ni wanamfata nani? Na sisi tu tu, tunafuatanana nao. Unaweza sasa wafanyeje? Wasome Isaya waimalize. Wasome mwanzo wamalize. Wasome Ufunuo wamalize. Wakee na Kristo waishi na Kristo. Waache kutumainia akili zao, waache kutumia mali zao, waache kudanganya, waache kufanana na dunia, waache kuvaa kama dunia. Halafu, wakaa na Kristo uone kama hawatamuhubiri Kristo. Lakini wanaenda wanafanya kile kitu cha dunia na wanadamu ndicho wanachopenda. Manadamu atakapopotea Biblia nasema, hata hatakuwa na sababu ya kujitetea. Kwa sababu Mungu alimueleweesha kweli tangia mazoe. Hapo uh, hii mstari huu inatosha kabisa kujua kwamba kamisa inatakiwa liende li vipi. Limfate Kristo. Kristo walivyomona hakusoma wakaanza kumshangaa. Walitegemea awe kama wahubiri wao mafarisayo. Kristo alikuwa hafanani na mafarisayo na mitume wake ufanana na mafarisayo. Turudie ile mstari wa 15. Wayahudhi wakastaajabu. Wao kule wanastaajabu leo. Heyo, huyu mbono chuo. Anaenda chuo kuja kufundisha hekima ya dunia na kuondoa ufunguo wa ufahamu wa Mungu. Na wanakuwa hawana ufahamu. Matokeo yake wanakufa kwa hukumu kubwa dunia. Matokeo hayajifichi. Wanaweza unaweza kufita vingine, Ukafucha maandiko, ukasema ili halipo hili haipo lakini matokeo yataona. Matunda yatatoka. Matunda ni ukimwi kwenye maeneo ya Kristo kuliko maeneo ya Uislamu. Mbio matunda Ah, huyu Jamani, hizi uwezo Zizi, jif, wazi unaziona ni black and white. Ya wazi kabisa. Mikoa ya Kikristo Ndiyo yenye ukimwi mara tano mara saba ya mikoa isiyo ya Kristo kwa sababu wahubiri wao wanahubiria uongo, wameondoa ufunguo wa ufahamu wa Mungu. Kuingia wa waingii kuojoga hesabia ndani na nji hawapo wako mtu wa mlangoni mbaya sana anazuia watu wanaoingia na wenyewe hawaingii wanakuwa hawana upande kwa shetani hawapati uongo ule wakapata baraka za shetani na mapete yake na kwa Mungu hawapo, wa basi wanakosa wanakuwa kama kondoa sio na mchungaji na wanaliwa na, na mbwa kwa sababu wachungaji wao hawana upande kwa hiyo kama kanisa mejengwa juu ya Yesu Yesu amefanya hivi Hawafanyi hivyo kanisa lenye kujua mitume wao wamejenga makanisa yako. juu ya nani ndo nataka kuuliza juu ya nani Wayahudi wakastaajabu wakisema. amepataje kujua, huyu kujua elimu ambayo hakusoma Sikiliza majibu Mungu anaweka pali 16 anasema hivi Basi Yesu akawajibu akasema Sikiliza majibu ya Yesu na lazima ndiyo majibu yetu hapa na ulimwengu wale akasema 1 ko 16 Mafunzo yangu si yangu mimi ila ni yake yeye aliyenipeleka. Mm. Mnataka niyo na mafunzo yangu. Niende ni chuoni niwaretee vitabu lakini hapana mimi mafunzo yangu ni ya baba yangu sio ya duniani. Mwa, yesu, a, Paulo, Amini Petro na Yohana mafunzo yao ni ya Yesu. Mnifuate mi kama ninavyomfuata Kristo. Wanamfata Kristo. Kristo naye anasema mm. nimepata kwa baba. Ule mtiririko tuliona kwenye somo la kwanza unarudiwa. 16. Anisema mafunzo yangu si yangu mimi ila ni yake yeye aliyenipeleka msana mtu akipenda kuyatena mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu wale watu walikuwa wanajaribu hata kumchokonoa Yesu kwamba inawezekana hafai kwa kiongozi Mungu katika mwili Anasema mtu akitaka kuyatena mapenzi yake wao wanaenda kujifunza kuyatena mapenzi ya dunia. Alafu wanataka wafanye kazi ya Mungu. Haipo. Dau hivi makanisani watu wanadanganywa kila kitu. Kila kitu. Wanawake ha, mchungaji hawezi kwa sababu amefundishwa na na ya dunia. Hawezi kasimama akasema enyi wake watini wa wamezeno. Hawezi akasema na wanawake hawezi kwa sababu hawana lia wafundisha. Hawaegeshima asema enyi waume wapendeni wake zenu atawaambia wanaume kuna kamchepuko fulani kanapita kabaya mpaka wanakaumbia jina kwenye madhabahu wanafundisha uzinzi wa ushirati kwa wanaume Wanafanya hivyo wapo anaitwa kina mgongo Hawakemei dhambi kwa sababu dunia inaishi katika dhambi na ndiyo iliyowafauli ule ufunguo Yesi anawaambia mtu akitaka kujua habari, kujua hizi habari, haya tena mapenzi ya baba yake. Alisomi neno la wa Mungu. Wewe tumeona kwamba ukikosa kujenga kanisa juu ya Yesu, Ambayo, tunaona hawajengi juu ya Yesu. Ukakosa kujenga kanisa juu ya mitume, basi una kanisa sidani la litakuwa la shetani sana. Sababu au la wanadamu. Na ndio kweli ni, ni kanisa la wanadamu. Leo hii kanisa halina tofauti na, na mamlaka ya, kidu, ya duniani ya serikali. Wanaongea kitu kimoja na kama vile vile vile kwa sababu ni serikali ile ile. Serikali ina mifumo yake na ina katiba zake. Katiba ya kanisa ni Biblia. Sasa basi na wenyewe waende wakachukue katiba ile ndo waitumie. Wanasingizia Biblia, wakati Biblia isemi hivyo na matokeo yake wanaoumia ni waamini ni Wakristo na Wakristo kwa sababu hawataki kusikia kweli wanaenda sambamba na hawa wanapotea vile vile huyo matokeo yanakuwa ni wote wanaumia. hem katika kitabu cha Matayo. Matayo mlangu wa 3 mstari wa kwanza anasema tatu 3:1 Turede kumuona Yohana Mbatizaji kabla ya Yesu alikuja sauti ya mtu ile inayekania njia ya Bwana kwamba kwenda kwa Yesu Kristo unapitia hapa Ndo njia ya kwenda kwa Yesu Ni Yohana Mbatizaji Tuone kabla Yohana Mbatizaji hajaanza kuyaandaa njia ya Yesu alienda kwenye chuo gani kwanza kwenda kusoma fa falsafa na mienendo siji vitu gani na kupewa, um, psychology na nini psychology Saikolojia haimo kwenye Biblia hata kidogo. Saikolojia ni miongoni mwa vitu vinavyomfundisha manadamu kuitegemea akili yake. Na Biblia inasema tutoje kuona kwenye mstari wa leo kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye misali anasema mtu autegemeae moyo wake ambao ndo saikolojia hiyo ni mjinga Biblia nasema <tos> Lakini wewe utawambiwa eh usikilize moyo wako nakwambiaje? Maana yake anakuambia kuwa mjinga. Anaondoa ufunguo wa maarifa. Tuko tunasoma katika matendo e, mlango ule wa, wa tatu msura wa kwanza anasema siku zile aliondoka Yohana mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema tubuni kwa maana ufaru wa mbinguni umekaribia na anaendelea sina haja ya kuendelea zaidi unaona kwamba Yohana mbatizaji nyuma tunaona Habibuili anasema alijazwa roho mtakatifu Tatokea tumboni mama yake siku ya kwenda kuhubiri kuandaa njia ya Kristo hatumooni kwamba wazee wake naumia sasa Yohana muda umefika yeye mwanza nenda ukachukue cheti cha chuoni alafu kabahubirie watu Yohana kwa sababu alikuwa amekana na Mungu vizuri anajua kweli ya Mungu anafanya nini anaenda kuhubiri na anahubiri kweli hatuoni Yohana akiwa ametokea chuoni Hatuoni Yesu ametokea chuoni watu wako wanamchangaa. Tumwani mitume makanisa yamepata wapi? Swali la, la, la ninayojirudia ni lile lile. Li. Lakini vile vile sio Yohana sio au au ndio au misingi ya kanisa na agano jipya. Unaongelea Hana mbatizaji, unaongelea Yesu katika mwili, katika Mungu, katika mwili naongea na mitume. Hao ndio wakuu. Wengine ha, hawana sio wakuu. Tunaona wote hakuna alienda kwenye chuo na ndo kanisa. Sasa tuulize kanisa limejengwa juu ya msingi upi. Twende kwenye Agano hata la kale basi. Tuseme labda ni kanisa ambapo sio kanisa ni, ni, te, ni hekalo. By the way kanisa lazima lijengwe msingi wake mkuue kwenye Agano la Kristo, Agano jipii? Unasikia kanisa ninalitoa sijui hekalo. Hapana. Kama lile tu Joshua na nusu hekalu nusu nusu kanisa pana mungu anasema na mimi jua mwamba huu nitalijenga hekalu langu anasema pana nitalijenga kanisa langu wajenzi wa kanisa wote hatuaoni kama wanafanya kama hawa leo hawa leo wanajenga kanisa lao sio la Kristo na ndiyo matokeo yake tunayaona yote manabii wakuu Musa Yoshua Isaya Daudi kina Samueli, hatuwaoni hata mmoja hata mmoja au ni vinara wagano agano la kale la, la la Mungu hatuoni hata mmoja anapelekwa kwenda kusomea popote pana wengine au limezoa mfano tuna Yeremia akina nani wote hatuoni hata mmoja akina Haruni hatuoni hata mmoja anaenda kusomea seminari vyuo na tunaona vyuo vilikwepo tu watu walikuwa wanana degree kubwa tu wanaitwa ma profesa wa wa shirii wao kanisa kanuni hii si law walikuwa hapo tu lakini Yesu alipokutana nao muda wote alikuwa anasema majoka mna degree zenu za za, za, za, za falsafa majoka mna degree zenu zisiz za wanafiki mna degree zenu zisiz za nini vipofu mna degree zenu zisiz za nani? Uh, Wapenda fedha. Na vitu vingine. Sasa anasema kipofu anawezaje kumuongoza kipofu? Kuna Kristo ni kipofu. Sio Kristo ni kipofu. Endelea. Endelea mbele. Leo hii watu wakienda kwenye hivyo viewo ha, hawaendi kusoma neno la sasa tuulize tutauja kuona kwamba e, Mungu ndiye anafundisha watu neno lake. Ah namtumia roho yako mtakatifu. Tutauja kuona kama sehemu ya tatu. Lakini kabla ya hapo je nauliza watu wanapoenda chuoni chuoni ndiko wanaenda kukutana na Mungu, ndiko anakokaa Mungu. Sijani kama Mungu anakaa chuoni. Kwa hiyo wanaenda kukutana na wanadamu, uchieni wako wanadamu. Mungu yuko kila sehemu. Mungu zaidi yuko katika neno la. Na hao wenu kusoma neno la Mungu, Kwa wakija unamwona anasema Mathayo 24 anasema unategemea Mathayo 23 niijue mimi. Sasa zurienda kusoma. Bashuenda kusoma kitu kingine. Unajua wanachojenda kusoma, na wana kusoma, wana kusoma saikolojia, na kusoma falsafu Wana kusoma ma, uongozi na vyote ni kwenye mfumo na pattern ya kidunia. Wanaenda kusoma debeki. Wanaenda kusoma mifumo ya shetani. Na matoko yake tu, hakuna anaweza kubisha kwamba yanatokea yao. Leo hii dhambi inaongezeka duniani kila mtu nakili. Idadi ya makanisa inaongezeka uongo. Makanisa kila kukicho na watu watemba kutana kanisa kutana kanisa, kanisa lakini dhambi ndivyo inavyoendea kuongezeka sasa hii haina tofauti na ile ya watu wanakuambia tuko kwenye mfungo mtukufu wa Ramadhan lakini chakula matakwa ya chakula ndio umeongezeka sasa ni ile ile wewe mnasema mmefunga alafu mahitaji ya chakula na shirika linatangaza yaletwe chakula kinatakiwa kingi zaidi na mmefunga sasa mmefunga mmefungua mie mnadai kwamba mnapanda makanisa mnapanda e, wanaita nini wanapanda siyo wanataka wanataka wana, wana, wana viu vya biblia vijengo vingi na ndivyo dhambi inavyoongezeka na ukimwi unaongezeka basi mtakuwa mnaenda kuchochea kwa vyovyote kwa sababu msipoo kuchochea mnafanya nini wani na kusoma psychology Saikojeani nini Kuitugum, kuitegemea akili yako Tuene katika kitabu cha Mithali mwanzo 28 Mithali 28 mstari wa 26 Biblia nasema hivi Mwenye kujitumainia moyo wake ni mjinga Ndio hii na wanadamu tu wa kawaida bila kujua anakuambia em fanya kila kile ambacho unasikia moyo wako unakutuma Moyo wako unachokwambia unafanya hapana Biblia inasema unapofanya hicho kinyinga neno la Mungu wewe umekuwa mjinga Angalia moyo mw wa Mungu nataka nini Moyo wa Mungu nataka nini Haya Mungu nataka nini? Twende kutoka katika kitabu cha tusome katika kitabu cha twende kwenye agano jipya. na Paulo. Maana tumeshaona mitume wote wakubwa. Umeona Yohana ambaye huyu. Tumeona mi e, wa manabi wa kale, japo sio kwa maandiko sana. Tumemwona Yesu. Twende hata Paulo. Tuene katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 22 Matendo ya mitume mbili Tuseme misali wa tatu na 4. Matendo ya mitume mbili tatu na 4 anasema hivi. Paulo yule anajitetea naeleza anachokifanya. Unakumbuka aliporudi Yerusalemu ilikuwa kwa mlangu wa 20 alianzana na kadhia na matatizo Hakupona mpaka anapelekwwa rumi Sasa katika mfululizo ule wa, wa kujitetea kwa Mafarisayo baadaye na kwa kina Festus eh ana ana nani na kina Felix ana sehemu nyingine anaeleza anachokifanya anajitetea lakini na sisi tunapata ujumbe tusikie ujumbe anasemaje anasema mimi ni mtu wa Kiyahudi na alizaliwa Tarso mji wa Kilikia ila nilidelewa katika mji huu Miguuni Pagamalieli na alifundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi nikawa mtu ajitihada kwa Mungu kama ninyi nyote mlivyo hivi leo nikawaudhi watu wanjea hii hata kuwaua nikawafunga nikawatia gerezani wanaume na wanawake anatakaueleza kwamba alifundishwa dini na mtu anaitwa Gamalieli Tua huyo alikuwa ni mtu gani na nitamsoma kwenye King James. Biblia ya Kiswahili imeharibu. Lakini kabla angaenda kwenye okay tuone katika tuone katika matendo ya mitume hiyo hiyo turudi ulikuwa shina mbili tumuone Paulo alikuwa na maisha gani kabla paka alipokutana na Yesu. Tuone katika nitasoma kwenye King James. Tuone katika matendo ya mitume mlango ule wa wa 5 34 anasema hivi. Turekua kwa matendo ya mitume 22 tunarudi kushoto ma kitabu hicho hicho Matendo ya mitume 5:34 Biblia inasema hivi <laughs> Matendo ya mitume 5:34 anasema hivi Then unatazo kwa King James afu ndaeleza Then stood there upon one in the council nitaeleza e farizi farisayo anasema akasimama mtu mmoja katika ile hali katika lile baraza ambaye ni farisayo Nemdi Gamaliel Gamalieli ambaye Paulo ametaka kusema kwamba alielewa na Gamaliel alifundishwa alipewa elimu na Gamalieli eh na huyo Gamaliel anasema he doctor of the law daktari wa nini wa sheria hey, unajua yesu alikuwa hajasoma na mitume walikuwa hawajasoma kwa sababu wakati huo kulikuwa hakuna view huyo alikuwa ni daktari wa sheria phd ndiye aliemfundisha paulo paulo anaeleza kwamba wakati kabla hajakutana na Yesu hajahubiri za Yesu Kristo alikuwa ameenda chuoni ameenda kusoma mambo ya chuo sheria na taratibu za makanisa lakini hana Yesu alikuwa na elimu kutoka Uganda sasa mtu kama ni daktari wa sheria bila hasha kama nafuzi wake naye atakuwa na daktari wa sheria Paulo alikuwa daktari wa sheria twende tuangalie Paulo sasa baada ya kupata hiyo elimu ya chuo ya seminari ya ya ya, ya, ya. Vio vya falsafa ameenda mpaka Roma ro, ro, huko kusoma degrees tano si na nini na, na, na sheria ya kanisa na, na, na, na, na liturujia na nini vitu vikubwa vikubwa Paulo amevisoma kwa Gamaliel daktari wa sheria twende katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 Wafilipi 3 7 Wafilipi tatu. Wa Filipi, tatu. Saba. Wa Filipi, tatu. Saba na nane, tusome. Lazima tujue kwa kweli hakuna haja ya kudanganywa. Kweli ya Mungu imefunuliwa. Na ni siku nitakaposimama nikasema vitu hivyo kutoka kijwani mwangu msivichukue. Lakini kama na visoma andiko kwa andiko mstari kwa mstari kafanua kwa mstari kwa mstari naomba mvichukue na mvihubiri kwa watu wengine. Wa Filipi mlango wa tatu, mstari wa saba Biblia anasema hivi. Paulo anasema sasa Ametoka kutaja kwamba amefundishwa na daktari wa sheria kitwa Gamalieli. Anakuja anasema mstari wa saba. lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu na aliehesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Miongoni mwa vitu ambavyo unaweza ukaviehesabu hasara ni ile elimu ya kifarisayo Ya kwenda chuoni. Sio kusema kwamba alikuwa ni nyumba ni elimu kwa sababu anasema aliacha wakati anajitetea kule anaendelea mstari wa 8 naam ah, zaidi ya hayo na yahesabu mambo hayo kwa ajili ya uzuri usio wa kiasi wa Kristo kum, kiasi wa kumjua Kristo Yesu bwana wangu ambaye kwa ajili yake nimepata, nimepata hasara ya mambo yote nikiahesabu kuwa kama madhi ili nimpate Kristo anasema yale mambo yote niokuwa nimepata kwa na chuoni na nini niliahesabu kama mavi ili kushauri nifanye nini niweze kumpata Kristo Na natumwona matokeo ya kusoma kwa Gamaliel kama Paulo matokeo yake ni ya uaji kama ya Paulo ni matokoni magonjwa na na ndoa zilizokuwa na uchafu sasa Tumeona sasa kwamba kwa kweli hakuna mtu yoyote katika maagano yote. Tukianza na agano jipa, tukianza na Yesu mwenyewe na maagano ya kale ambao wanaenda kusoma e, kwenye seminari na kupoteza ufunguo wa ufahamu katika wote kwenye Biblia. Na tunaweza kusema kwa mamlaka ya neno kwamba makanisa yamejengwa sio kwa Kristo, wala sio kwa nani? Kwa, kwa mitume yamejeyuka kwa, kwa kwa dunia kwa so dunia ndiyo ilikuwa na hawa watu ndio walikuwa wanafundisha hawa mm. twende katika sasa aya maandiko mengi nitasoma katika King James kwa sababu so ndipo walipoharibu sasa kwa sababu so, aliona ni yanawashambulia unasema ni akina nani ni hawa wanaojiita ni watumishi wa Mungu lakini ni watumishi wa dunia Ndiyo waandishi wa mabiblia ya uongo ya Kiswahili haya yeah. Tuende, usuma katika kitabu cha pointi ya kwanza tunaona kwamba sasa yeah. mitume Kristo manabii hawakuwahi kwenda seminari na viuoni ili kuhudumu na kutumika kwa Mungu. Wote. Sasa tuone. Point ya pili inasema hivi Elimu ya viuo na seminari eh? Yalikuwepo wakati wote huo wakati wa Musa wakati wa Yesu wakati wa Kristo sio usome kwamba vilikuja baadaye vilikuepo hawakwenda huko sio kwa sababu havikuepo vilikuepo tuone vilikuepo vinafanya nini tuna katika kitabu cha Luka mlango ule wa watano mstari wa 17 katika King James na nitaifafanua Unaweza kwa Kiswahili utapata ujumbe fulani lakini umepungua lakini tukiusoma tuki na King James Ruka, tano, Biblia nasema. 5 17. and it came to pass on a certain day ikatokea Ika Ika siku fulani as he was teaching alipokuwa akifundisha. Toma Yesu ndaote, wake Hatumoni, anaburudisha? Hatuoni anaigiza? As he was teaching there were a pharisee they were Pharisees and the doctors of the law kulikuwa kuna mafarisayo na madaktari wa sheria Yesu yupo anafundisha na wa sheria wapo walio tokea vioni vio wipo hawaaongei lugha moja by the way kwa nini wamstali anasema which were sitting which were, which were come out of every town of, of Galilee Pwao ametoka katika miji yote ya Galilaya and Ju Judea Judea and Jer Jerusalem Jerusalem and the power of the Lord was present to heal them na na nguvu ya Mungu ilikuwa ipo kuponya watu waliookuwa wamekuja pale wenye imani by the way. Hapo tunaona kwamba u wakikudangaya kwamba tunaenda vioni zamani hizo walikuwa hawaweni kwa sababu vikwepo ni uongo vilikuwaepo madaktari walikuwaepo wa sheria kina Gamaliel tumewaona hawa wengine nao tumewaona Walikuwepo Yesu hakutaka wa kwenda kwa sababu alikuwa anaenda hataki kwenda kujifunza mifumo ya dunia alafu akaisingizia kwamba ndio ndio no, no ujumbe wa Mungu Turuke mbele kidogo mm -hmm. tuko kwenye luka 5 twende kwenye luka 7 kwenye King James ruka sabba, Biblia ruka sabba, nasema, hivi But the Pharisees and the lawyers lakini Mafarisayo na wanasheria, ruga nyingine wanasheria ndo madaktari wa sheria. Hivi unaanza kuniambea kwamba mtu anaweza kaitwa bila kuwa msomi? Na sheria inayosema hapa, kwa sababu alikuwa anaongelea muktadha wa mambo ya kanisa, walikuwa ni sheria ya kanisa. Ni sheria ya, ya, ya, ya kanisa. Eh? but the Pharisees and the lawyers rejected the counsel of God, wakakataa mashauri ya Mungu hapa tuongelee wanasheria wa mahakama tunaongelea wanasheria sheria neno la Mungu wasomi sababu Mungu waweza kuhusishwa ka kama hawakuwa wamesoma habari za Mungu hapo. Kwa hiyo wasomi wa namna hiyo walikuwepo. Lakini walikuwa wanatumika kwa ajili ya kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya elimu ya ya wanadamu sio ya Mungu. Tende mbele tulikuwa kwenye ruka 7 naona ruka ameongelea sana hii tutaiona za sehemu nyingine Tueleke katika ruka 14 3 Ruka 14:3 Biblia nasema. And Jesus answering spake unto the lawyers and the Pharisees watu ah, wacheni wale farisaio ndo na makuhani wenyewe Nasema mafarisayo amekaa kwenye kiti cha mpsi wana sheria ndio walikuwa wanawasaidia wasa, kusoma maandiko na kutafsirio ndo ndo ndo wasomi hao waneno na Mungu wametokea mavuo vyao eh? Yesu akajibu kwa wanasheria hao ambao anaaita madaktari wa sheria na mafarisayo saying akisema is it lawful to heal on the sabbath day je ni halali kuponya siku ya sabato kwanza walikuwa wanashitana naye katika vitu ambavyo mpaka leo vipo watu wanawambia shuka sabato kwaambia tunashika tofauti kidogo lakini ni lile lile ni uficho tu. Hayo sio kwamba hawa wao wakuwepo alikuepo wakati wa Yesu alikuepo wakati wa Musa miaka mingi kabla lakini hawa Mungu hakuwai hata siku moja kuwaingiza katika mchakato wa kutumika katika kazi yake. Dunia ndio hiyo inawatumia leo katika hilo linalotojina la Mungu. Tumalizie sehemu hiyo kwa kusoma tukoe kwenye Luka turuke twende kwenye Mateoa mtume 19. Matendo ya mitume tisa, Na 19 naweza nikaisoma katika hata katika Kiswahili inaeleweka kidogo Matendo ya mitume 19 tuisome katika tusome mstari wa tisa. Matendo ya mitume tisa, tisa. Nasema hivi Tunasoka vizuri muda umeenda lakini tuna tunaelekea kumaliza kuma, malizo Mstari wa tisa nasema hivi Matendo ya mtume 16 tisa anasema lakini wengine Walikaidi wakakataa kuamini Paulo na anawapa injili wanakataa kuamini. Wakitukana ile njia, maneno wakitukana kitukana mahubiri ya Paulo ndiyo alikuwa anahubiri badala ya, Paolo, ndo, ya Yesu. Mbele ya makutano basi akaondoka akawaacha akawatenga aka wanafunzi, wanafunzi waliokuwa wanamfuata Paulo eh, kwa maana kwamba walikuwa wanajifunza kwenye mahubili ya Paulo Hawako darasani hao. Paulo alikuwa hana darasa, alikuwa anatembea. Kama Yesu ambaye alikuwa ana darasa, alikuwa anatembea nao katika kuhubiri na kujifunza. Akahojiana. Paulo anasema, aka neno la na Mungu linasema akahojiana na watu katika na watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake Tirano. Kulikuwa kuna chuo, kuna madarasa. Paulo anahojiana nao akionyesha kwamba mmepotea. Mna seminarini mnazifundisha sivyo? Paulo anahojiana nao katika darasa la hawa. Lakini hapeleki wanafunzi wake pale. Yeye yuko anahojiana kwa maana kwamba mtu mnapohojiana manake mko unaonyesha matatizo yao. Alichofanya Paulo ndicho anachofanya siku ya leo saa hii wakati huu muda na huu. Nahojiana naye naahojiana na naye kwamba sio sawa. Na nakwambia na wewe unayenisikiza uliopo na ulioko mbali, haya makanisa angalia wana neno la Mungu wana neno la dunia Weni ni kijana unataka kutumika usipoteze pesa yako. soma neno la Mungu soma mwanzo mpaka ufunuo maliza njoo kwa mahubiri alhamisi jumapili juma siku zote piga magoti mombe Mungu fanya ushirika na Mungu kuwa katika kicho, yatakaze maisha yako toa dhambi leo hii utasikia mtu ameshafila ameenda chuoni akitoka ameacha nyuma labda ni mwanamke amewaacha mume wake na watoto au ni mwanamke ananiambia nimchungaji mwanamke au ni mwanaume amacha watoto na, na, na, na mama yao ni mwanaume akitoka pale akifika chuoni anaanzisha mahusiano ya kiuzinzi kule kule muda wa miaka miwili yuko pale uongo ndio Huku nyuma alioacha nao anaanzisha mahusiano yale yale alichoenda kukifanya ni kondoa ufunuo ufunguo wa maarifa ya Mungu lakini juu yake anaenda kutimiza dhambi period ya makshudi yale ya dunia ameacha familia miaka miwili siyo kwa watu ameenda kusoma nini kwa nini Yesu hakusoma hiyo wanaktari walikuepo wangemfundisha na anawaambia ninyi wanafi vipofu leo hii unashikia ametoka ameenda nyuma watoto hawana baba au hawana mama wanaharibika wenye kubeba mimba anabeba mimba Wenye wenye kuwa mateja wanakuwa mateja si hawana baba anakuja na kikaratasi kisicho na na chochote miaka miwili baadaye hela yote ameimalizia kule au waumini wamenyang'anywa pesa mifukoni mwao Ufunguo wa maisha umeondolewa ufunguo wa ufahamu wa Mungu kulingana na Yesu anasema ninyi mmeondolewa ufunguo ma wa maarifa watu hawaingii mbinguni Familia imeharibika Watoto wameharibika na mapato yameongee yameondoka kwa sababu hasomi bileti. Unaenda kufundishwa bibulia, unamuda kusoma matayo mlango wa kwanza. Watoto watoto wadogo wanazisoma Chuoni unaenda kufundishwa matayo mlango wa pili. Na hawaisomi kwa sababu angeisoma angeauliza Mathayo kuhusu nini hawajui. Wanahubiri vitu vya ulimwenguni. Wanataka kusoma dunia. Kuchukua ufunguo na na kuondoa Sasa tumeona pointi mbili ya kwanza hakuna urudumu kwenye agano jipe na agano la kale kuanzia na Yesu aliye kwenda kwenye hivyo vivo vivo kuwe pili tumeona vivo vivo vikuwepo na madarasa yalikuwepo na madaktari walikuwepo Tatu Tunakuja sasa tunaona je neno la Mungu linafundishwaje sasa Baki leo tena kainuka hapa kwanza kwa vila Haendi chuoni. Tunaona neno la Mungu, Mungu anatuambia namna ya kulihubiri linapatikana wapi? Twende katika kitabu point ya tatu hiyo. Neno la Mungu linahubiriwa wapi? Sio chuoni. Sio seminar. Yesu hakufanya hivyo. Mitume wakufanya. Maana wewe wakufanya, wanabatchaje kufanya? Paulo akufanya na aliyefanya aliviacha anasema alivyhesabu kwa mavi. akavitupa Na akamchukua Kristo alimpataje sasa twende kwenye pointi ya 3 Yes Kristo anapatikanaje na neno la Mungu linapatikanaje na huduma ya kanisa inapatikana hivi na twende katika kitabu cha Zaburi Daudi akiongea katika roho mhudumu wa neno la Mungu kuliko wao manabii wa uongo wa leo anaeleza ujumbe anaupataje twende katika kitabu cha Zabuli. Zaburi ya 113 tutarudi tuta kwenye agano jipya tutafunga Zaburi ya 119 Zaburi ya 119 Leo kashoma mistari mingi lakini tutasoma mstari mi, sio mingi sana michache 119 tusome mstari hii ndo ndo sura ndefu kuliko zote kwenye Biblia mnakumbuka na mstari wa 176 kwa hiyo tutasoma ile mstari ya katikati Mstari wa 97 Daudi anaeleza anapataje mafunuo ya Mungu anaweza kunena maneno ya Mungu watu wakaokoka wakamjua Mungu akahubiri akaandika kwenye Biblia na sisi tukayasoma yakawa maneno ya Mungu anasema hivi Usura 97 hivi. Tu, 7, anasema hivi. anasema hivi. Maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu kwa maana ninayo siku zote. Daudi anasema sheria ya kwanza, pata shika maagizo ya Mungu siku zote. Ndiyo yanakutia hekima. Hekima ndiyo elimu bado. Ndio maarifa. Hekima semu nyingine ni maarifa. Maagizo ya Mungu wakizwa Mungu ndo neno la Mungu ni neno la Mungu hapa anaanza anafafanua 299 anasema ninazo akili mtu anapoenda kusoma anakuwa ameenda kuongeza akili au kuongeza ujuzi ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote yani wafunzo kama umejaribu kwenda chuoni kama ukitaka kuwazidi hao wanaokufundisha Wanakwambia huyu ndivyo hivi unawazidi na huna anasema ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo anasoma neno la Mungu Shuhuda za Mungu anasoma biblia ndio inampa kuwa na akili kuliko wasomi sasa mako wakufunzi ndio amkumfundisha wa yeye anawazidi akili ukisoma neno la Mungu utahubiri kuliko huyo mwenye daktari wa falsafa kwa sababu yeye atakua na uhubiri uongo wa dunia wala ushuhuri kweli ya Mungu na kimoja kiko juu kingine kiko chini kuzizi audi anasema mimi nina akili kuliko wao. Unaona wao oh, Daudi anajisifu sana. Hata wewe walio kuwa wanajiita wanafundisha fundisha. Msali wa 100 anasema hivi, mstari mmezoto anasema hivi. Ninao ufahamu kuliko wazee. Ninawazidi wazee ufahamu. Eh kuna maprofesa wanaenda wanajua kanuni sijui Itrujia ya Biblia ya historia wamevaa na mpaka zimekuwa nyeupe wazifuga zinatembea huku na waogopa anasema ninawazidi akili Daudi mimi nikaa kijana Anaeleza kwa nini msana wa 100 Zaburi ya mia moja tisa ninao ufahamu kuliko wazee kwa kuwa nimea nimeashika mausia yako Shika mausia bwana utawazidi wazee akili na ufahamu tawazidi hao wanaojiita masukofu makardinali wachungaji waangalizi wakubwa walimu washiria na madaktari PhD utawazidi au nina nina nina tafsiri tofauti nadhani ninachotafsiri ni ya mkini kufafanua kwa sababu kiko wazi Yaani ni kuongeza tu nikubweka bweka lakini neno linazoshana bila kusema Anasema turuke kidogo. wa mia na Moja Ana, anaongeza pointi ya pili sio kukaa kwenye neno ni kujitakasa kushinda dhambi. Anasema wa mia moja nimejiepusha miguu yangu na kila njia mbaya lazima ujisafishe. Wako huko wanafanya uzinzi, wanasoma neno la wa Mungu. Mbali na kukaa na Yesu na kusoma neno lake pia uliishi. Ujitakasi, neno wa Mungu kazi yake kubwa ni kutakasi nadhamu msalimu wa mia moja, moja nimejiepusha miguu yangu na kila njia mbaya ili ni neno lako neno lazima uliishi kabla ya kulihubiri ngine anakuambia ufuate maneno yangu sio matendo yangu hapana anasema ninayaishi pia msalimu wa mia moja na mbili anasema sikujiepusha na hukumu zako hukumu za Mungu ni maneno ya Mungu ni sheria za Mungu Eh maana wewe mwenyewe umenifundisha, anayefundisha hapa ni nani? nani. Mungu ndiye anafundisha kwa maneno yake. Sikujiepusha na maneno yako ndio ukanifundisha na hayo. Soma maneno ya Mungu. Anaendelea mstari wa 103. Sio kusoma kwa kulazimishwa, lazima upende. Mstari wa mia na tatu anasema "Mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Ni mara sana utapata Kristo wa leo anaweza kukuambia neno la Mungu kwake ni tamu sana." linakuwa chungu. Akisikia ah, neno ya Mungu anatamani yule ubira achapie um, zipo kwa ondoko. Lakini Daudi anasema mimi maneno yako ni matamu, nikiyasikia ni matamu kuliko asali. Misali ya 108 anasema kwa mausia yako najipatia ufahamu, namna kujipatia ufahamu na degree nini? Ni kuyasikia mahusiano ya Bwana. Ndiyo maana naichukia njia kila njia ya uongo. Lazima pia ujitenge na uongo sasa. Sasa kwenye maoni kwenye makanisa anakuambia na uongo wanafundisha. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu alitumia njia hizi, mitume walitumia njia hizi, Paulo alitumia njia hizi. Yohana mtafizaji, manabii walitumia njia hizi, ndio hizi walizozitumia. Na Yesu anasema ukijisikia mafundisho ya Mungu ndipo utapata ile elimu ya Mungu. Tuene katika zaburi hiyo hiyo, turudi tu kwa 114 na kushoto zaidi, zaburi ni refu kidogo. Turede kwenye mstari ule wa 19 bibia anasema mstari wa saba na 8 anasema Zaburi ya 19 7 na 8 anasema Zaburi ya 19 mstari wa saba na ule wa 8 anasema hivi Anasema sheria ya Bwana ni kamilifu huiburudisha nafsi Unajua ukiishika sheria ya Bwana unasikia burudani moyoni wanaburudisha nafsi Leo no, hiyo anakuambia ukiburudisha nafsi ni kwenda baa na kunywa pombe hapana neno wa Mungu linasema ni ni, ni, ni, ni sheria ya Bwana kuiburudisha nafsi anasema ushuhuda maneno ushuhuda huwa ndio ushuhuda ndio maneno ya Mungu Mungu anachosema imekuwa hivi ikatokea hivi ndizo ushuhuda eh? ushuhuda wa ni amini, ni kweli humtia mjinga hekima mtu asiyekuwa na ufahamu ushuhuda wa bana ndio unamtia ufahamu na, na, na hekima Daudi anaeleza msali wa 8 anasema hivi Maagizo ya Bwana ni ya adili, adili ni kitu kisafi, kisicho na madhi, kitu moyo, amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kutia macho nuru ndiko kuso, kufundisha, ndiko kusoma, kufungua macho. Macho yako yatatiwa nuru na hizi hapari za shuhuda za Mungu na neno la Mungu. Na mimi vile vile. Nendo soma katika kitabu cha Uh, tukiwa bado kwenye agano jipya tuendelee sawa tuendea tue ah, okay. tue kwenye agano jipya kidogo afiruhu kwenye agano la kale tuko tunafunga bad hivyo katika kitabu cha Timotheo wa pili Timotheo alikuwa ni mchungaji tena anaelekana alichunga makanisa mengi 100 chunga makanisa ya Efeso sehemu nyingine na ndio ndio kipimo kizuri kama cha pasta Timotheo lakini neno amkinge anaonyesha huyu mtu wa kujifunzia uzee alifunzia ujanani watoto hawa wadogo hawa unaoona no, no. nipo alipoanza kujifunza soma katika timotheo wa pili, mlango ule wa wa 3:14 so, timotheo wa pili, tatu na na 14:15 by the way timotheo wa pili, tatu, 3:14 na 15 nasema hivi bali wewe akimpa paula timotheo bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa na hawa watu tumeona kwamba Paulo hawakwenda chuoni bali alimfundisha kwa kama hivi tunaofundisha Yesu alikuwa anafundisha kanisani kama hivi lazima sasa uyashike ukiwa kanisani lakini anaendelea anasema kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao kwamba usiende sasa leo unakusanya elimu hii kwa hawa hapana washikilie wale shikilia ulijifunza kwa Paulo Shikiria kwa Paulo na kwa wazazi wake alikuwa amejifunza kwa bibi yake na mama yake. Msome. mama wanajukumu kufundisha kuwafundisha watoto neno na mw. Tuone kwa nini. Timotheo a, alikuja Paulo tayari lakini alikuwa ameshana an, anamsimamo mzuri. Ana msingi mzuri. Mshauri kumina 1:5 anasema, "Na yakuwa tangu utoto umeajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Tangu utotoni." alikuwa anajua maandiko yenye kumpa hekima hekima ndiyo elimu baliyo kwaona kuna mtu amesoma hana hekima ujue hana elimu na hekima kimsingi ni neno la Mungu ni jina la pili la Yesu Kristo ina katika mithari nane yote mpaka kwanzia na mbili mpaka 36 hiyo jina la Yesu Kristo ni hekima ya Mungu. Neno la Mungu kwa lugha nyingine pia. Kwa hiyo tunaoona kwamba sio vitu vya utotoni. Okay, unaweza kusema labda ni Timotheo pekee. Tuene katika kitabu cha Isaya, hii kitu sio agano jipe, ilikwepu mpaka agano la kale. Tuene katika Isaya, mlango ule wa nane. tusome mstari wa 9. Isaya nane mstari wa 9. Mstari mtamu sana huo. Isaya 28:9. Tutotoka kwenye mstari Uh, wekaza hizo zipita tunaamini sasa tutakao tunakumbuka kumbuka vizuri soma nane Tisa na nitaisoma kwenye King James anasema hivi Anasema hivi ukisoma kwenye kwenye Kiswahili utakuta ni kama anapingana na kilichoandikwa Nitaisoma kwenye King James alafu utaona utaangalia kama alicho kiandika ndicho hicho Anasema hivi Who shall he teach knowledge Isa nauliza je Mungu atampa atamfundisha nini nani nani atakayempa atakayemfundisha maarifa? Yaani Mungu anatafuta mtu akomfundisha maarifa, anamtafuta ni nani? Anamweleza sasa. And whom shall he make to understand the doctrine? Doctrine ni mafundisho ya kweli, yaneno wa Mungu. Doctrine, ubatizo, wokovu, uzima mlele, mbingu, jehanamu. Eh uh, Kuo, no ni yako hizo dodoctrine ni kwu anasema ni nani atakayefundishwa doctrine na Mungu basi Yesaya ana, anaeleza eh? to understand doctrine anasema them that are weaned from the milk To win, kuwini ni pale ambapo mama amemzaa mtoto anamnyonyesha sasa anaacha anamachisha ziwa kuwini, ni kuachisha ziwa anasema yule ambaye ametoka kuachishwa ziwa yule Ndiye wa kuanza kufundishwa nini doctrine mafundisho ya Mungu kama hivi akajua kufungua biblia na ndio tunaoona Timotheo aliyekuja kuwa mchungaji aliyejua maandiko tangu utotoni leo unawaambia mimi bado bado kijana nitaanza kumtafuta Mungu nikigonga kwenye 35 40 50 hapa kumpatie Mungu napata shetani biblia nasema mtafteni Mungu ukiwa bado kijana kabla zia ya nguvu za zahat, nyakati za hatari kwa anasema wale mtoto sio kiasiishwa ziwa anza from the milk and drawn from the blessed. for precepts must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. here alilo enezeya hilo. Huyu mtu anasoma mstari kwa mstari neno kwa neno kipande kwa kifande ufundisho kwa ufundisho paka takapojua tangia utotoni mtoto kile kumfundisha neno la Mungu akiwa hata ajifunza vitu vingi nani ya siku moja akiwa mdogo hata ajifunza vingi hata ajifunza kama mstari kadogo, kadogo kadogo kadogo Hiyo ndiyo kanuni ya Mungu imeandikwa wazi wazi wazi sio kuacha familia yako ukaenda miezi 18 ukaja na cheti huko ulichosoma Biblia inasema ulitakao usome utotoni Na yacho fire Timotheo mfano wa mchungaji wa kanisa vizuri kabisa. Chuo kinaweza kikakupa Okay, sio kusema kwamba akina juona atarudi mtupu kabisa. Atarudi mtupu kwa habari za maneno ya Mungu, atarudi mtupu kwa habari ya ufungua maana ya Mungu, lakini anaweza kaja anajua kuongea sana. Anaweza kaja anajua kuvaa. Anaweza anakuja kama amestaarabika ame, ame, ame tu, wanafundisha vitu vya nje. Hono jambo huyu anaonekana hajui. Ni kweli kwamba sio anarudi Atakuja na vitu vya lakini vya ndani vinakuwa vimefutika. Kwa sababu ameondolewa ufunguo wa maarifa. Shomee tumeona sasa mtu anafundishwaje? Anafundishwa kwa kufundishwa maneno ya Mungu akiwa kanisani akiwa kwa wazazi wake nyumbani usiku anasema wewe utawafundisha watoto wako mlalapo mka hapo eh tusome njia nyingine ambapo ndio hiyo hiyo lakini Mungu anaifafanua zaidi katika agano jipya twende tusome katika kitabu cha Yohana Mlangu wa 14 26 Yohana 14 26 Yohana 14 26 tuone kwamba Labda baadaye Yesu aliwambia wa watu waende chuoni au watasomaje. Yohana 14:26 Biblia hivi. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atamleta kwa jina langu, atawafundisha. Ah, lakini mtaenda chuoni mtaenda kufundishwa hapana anasema mtakuwa mnafundishwa na Roho Mtakatifu. Sasa leo anawaambia Roho Mtakatifu ni ile kunenda kwa aduga hapana Biblia na Yesu anasema maneno haya ni waambiayo mimi ni roho. Tena ni nilizungumza kuwezo katuvutisha Roho Mtakatifu na mungu. Yaani yale maneno ya Mungu tunaoona kwamba ni yeye anamfaya mtoto ajue akiwa bado mdogo. Ni roho nivyo vipande vya Roho Mtakatifu Mungu anavyokuwa na kwa sababu e, Yesu Kristo anapokuja anachokuachia ni uwezo wa kuyafahamu maandiko kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambapo ndio hayo hayo maandiko. Atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliowaambia hata fundisha kitu leo ananwangamia mimi nimeona hiki na hiki kimepingana mafundisho ya Yesu hicho hakijatoka kwenye mtakatifu nasema zipambanueni roho zimetoka kwenye roho yule muovu twende tulikuwa katika 14 twende 16 na tutafungiana na mstari wa mwisho kwenye agano la karibu mstari mwili wa mwisho tuko kwa Yohana somo 16:13 anasema hivyo chukua 14 ruka misari miwili mimi sura mbili nenda 16 mstari wa 13 anasema hivyo lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata kwa shauli lake mwenyewe lakini yote atakayosikia atayanena na mambo ya jina atawapasha habari yake roho mtakatifu hata maneno yake mwenyewe atanena maneno ya Yesu Kristo atanena maneno ya Musa leo hii makanisa yamefunga maneno ya Yesu akaeka pembeni yanahubiri mafundisho yake anakwambia kwa jina roho mtakatifu sio kweli Neno mtakatifu ni neno la Mungu lenyewe. Kwa Yesu anasema maneno haya ninayosema ndiyo roho. Sasa hakuna roho wawili. Ni roho ambayo ni neno la Mungu. Emtu malize kutoka katika kitabu niuni katika kufunga sasa. Tumalize katika kitabu cha Nehemia. Nehemia au Nehemia unaipata baada ya vile vitabu vya viwili viwili vile Samuel wa kwanza, profalmu wa kwanza wa pili. Nyakati wa kwanza wa pili baada ya hapo na utamkuta Yeremia baada ya nyakati ya pili utamkuta Nehemia. Ezra na Nehemia by the way. Kati ya Ezra na Esther kuna Nehemia. Nehemia mlango wa tisa mstari ule wa Tumeona Roho Mtakatifu ndiye yule anafundisha watu wakati wa, na ambao ndo maneno ya Mungu yenyewe. Wakati wa, wa, wa Yesu wakati wa Daudi tunaona hata wakati wa nyuma zaidi wakati wa Nehemia mstari wa, wa 20 Biblia nasema hivi mlango wa 9 Nehemia mlango wa 9 mstari wa 20 nasema hivi ukawapa na roho yako mwema ili kuwaelimisha wala huku wanyima mana vinywani wao vinywani wao tena ukawapa maji kwa ajili ya kiu yao. anasema aliwalisha rohoni na mwili. Unajua tikumtee Mungu, Mungu atatulisha vyakula. Anasema huko mdomoni aliwapa mana. E, kwenye kiu walipopata kiwa aliwapa maji wakanywa wakashiba. Wakaanza hata kumsahau bali wewe. Lakini anasema ukawapa na roho wako wa kuwapa elimu, kuwafundisha kusoma kuja waende seminari wala vioni ambapo Yesu akwenda mituma wake wakwenda makanisa yameamua kwenda sasa yanaenda kufanya nini Hayo, unajua unaposema neno wa Mungu wala hakuna uhitaji hata kutumia nguvu nyingine liko wazi alijificha nadhani kwa kufunga tu sura ya somo la leo uhitaji sana kutafuta maandiko ya, ku, ya, ku, ya ya ya au kupinga neno la Mungu liko wazi. Mistari miwili ya kwanza tu uanza nayo inatosha. Jinsi Yesu alivyofanya na jinsi mitume alivyofanya ilikuwa inatosha. Kaso ndio ndipo kanisa alipojengwa Na sasa kama makanisa ya leo hayakujenga alipojenga Yesu, hayakujenga alipojenga hayaku hayaku hayaku mitume, basi yamejenga alipojenga shetani. Kwa sababu Biblia inasema asiye upande wetu yuko kinyume chetu yule ambaye hafanyaye alipofanya alichofanya Yesu roho nyingine anafanya alichokifanya yule mwovu Baba tunakushukuru kwa mira na fadhili zako Asante kwa somo la leo pia Mungu tunakushukuru kwamba utatuongoza katika kweli yote mfanye utuepusha na mahubili ya uongo na tujishie yako ambaye Mungu ndio ulinzi ndio uzima ndio baraka Mungu na wabarikia watu wako waliochukusanya walio mbele yako hapa wiki tutangulia yote inayofuata wa pamoja nao katika mienendo yao, walinde pia na majaribu walinde na dhambi wape ufanisi wape kukujua na kutii na kukuheshimu Uwe pamoja nao katika yote ufahamu tukusanya tena wakati mwingine kwa ajili ya yako mema Mungu tuashukuru katika jina la baba na mama na mtakatifu tunayenapokea amen